פרק ל"ה ויאמר אלוהים אל יעקב קום עלי בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל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 ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. וייצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. ויישא ישראל, וייאת אוהלו מהלאה למגדל עדר. ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראו בן, ויהי אביו,